для майбутніх поколінь. Тетяна та Юрій Логуш – засновники проєкту. Міжнародний літературний конкурс романів, кіносценаріїв, п'єс, пісенної лірики та творів для дітей «Коронація слова» був заснований за підтримки бренду найпопулярнішого українського шоколаду «Корона». Головна мета конкурсу –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 у ці липневі гарячі дні в Києві стояла така нестерпна спека, що здавалося, ніби сонце поставило на меті розплавити мармурові сходи і колони українського дому. На кожного мітингувальника, що зібралися на Європейській площі, або висловити протест щодо мовного закону, припадало – по одному спецназівцю. Протестанти шукали клаптики тіні, ховалися там і дбайливо поступалися місцем одне одному. На площі зібралися однодумці, які прекрасно розуміли одне мову неможливо знищити жодним законом, якщо не й говоритиме, писатиме, складатиме книжки, мітингуватиме, освічуватиметься у коханні, проклинатиме. Співатиме цілий народ. Саме там до мене підійшов худенький хлопчина і представився українським письменником. Його ім'я вже чула на кількох літературних конкурсах і від затятих кіровоградців, які розповідали про активну молодь свого краю, Максимки, друг, а це був автор цієї книжки, попросив мене, прочитати свій останній твір. «Прямо тут і зараз?» – пожартувала я. «Ні, книжка ще в друці. Я вишлю вам електронну версію. Почитайте, як буде нагода». Я пообіцяла прочитати роман, але все не складалося. Весь час забирала робота і інтернет, середовищі реальних людей і ботів. Нарешті після чергової електронки Максима я засіла за книжку. Зізнаюся чесно, дорогий читач, фентезі і пригодницький роман не мій жанр. Більше того, в житті не грала в жодну комп'ютерну гру, хіба спостерігала за стрілялками, в який зосереджено бавилися діти і намагалася безрезультатно відірвати їх від компа. Мене у книзі Кідрука привабило інше. Хороша українська, не нудний сюжет. Ну, і ще один цікавий момент: програмісти впевнено завойовують головні позиції серед героїв літературних творів. Тепер і в книгах корифеїв української літератури, і молодих авторів можна знайти героя, що значну частину свого життя живе в інтернеті і добре, розуміється, на найскладніших програмах. Врешті-решт. Україна відома світові не лише прекрасними спортсменами, а й висококласними програмістами, на яких дійсно полюють найбільші компанії. Максим, анонсуючи мені свого бота, прочитав справжню лекцію про те, що таке технотрилер. Захоплено розповідав про цей гібридний жанр, у якому переплетена наукова фантастика трилер і ще купа всього. У таких книжках можна знайти детальні описи наукових досліджень технічні новинки. Отож, подібні романи люблять ті, хто цікавиться не лише художньою, а й дослідницькою літературою. У схожій стилістиці писав Майкл Крайтон. Тож, знаменитий парк юрського періоду – теж технотрилер. У цьому жанрі прославились Том Кленсі і Ден Браун. Два перші його романи є 100% технотрилерами. Сьогодні Максим Кідрук прагне стати першим українським письменником, що спеціалізується на модному жанрі, презентуючи бот як перший вітчазняний технотрилер. Думаю, варто допомогти нашому технофантасту для початку купити і прочитати його новий роман. Отож, любий читачу, готуйся до читання бота. Максим обіцяє, що до твоїх снів може прийде купка білявих хлопчиків, схожих один на одного, як дві краплі води. Гарних вражень. Ірина Геращенко, народний депутат України. Григорію Мірошниченку, чи, мабуть, краще сказати Грегу Міро, який знає, що гроші – сміття, і який подарував мені англійську авантюру. Бот з англійської – автомат, робот, програма, що наслідує дії людини, Нерідко і з зачатками штучного інтелекту. Використовується для керування супротивниками у комп'ютерних іграх або як клон живого користувача в інтернет-чатах та на форумах. діє через ті ж інтерфейси, що й звичайний користувач. Боти застосовуються в умовах, де необхідна краща ніж у людини реакція для ефективного виконання рутинних робіт, а також для повного наслідування та копіювання поведінки людини. Незважаючи на значний прогрес у дослідженні головного мозку людини, багато чого в його роботі дотепер лишається загадкою. Функціонування окремих клітин добре вивчено і пояснено, проте розуміння того, яким чином в результаті взаємодії десятків мільярдів нейронів, Мозок функціонує як одне ціле, доступне лише у сильно спрощеному вигляді і вимагає подальших глибоких досліджень. Господь карає нас через те, чого ми не здатні уявити. Стівен Кінг, Острів Дума Епізоди Початок Вівторок, 4 серпня. Тракт між Сан-Педро та Каламою пустеля Атакама, Чилі. Джей Ді став далеко не першим, кого вела в оману їхня дитяча зовнішність. Довгі тіні стелилися по сухій землі. Призахідне сонце мріло напроти лобового скла, заповнюючи сало ранджровера золотавим світлом. Розбита, вщент, розколошена дорога випорскувала з-під капота і то зникаючи, то знов, спливаючи з-під піску, тягнулась на північний захід. У Бабіч тракту простяглися висушені сланці та напівзасипані піском вапнякові безкіди атаками найсухішої пустелі на землі, далеко позаду Височили голі андійські хребти, серед яких немов нарість на тілі ящера випинався лікан-камбур – шестикілометровий кратер з вулкана. Небесна блакить заливала все довкола, навіть далеким горем надаючи фіолетову відтінку. Сріблястий позашляховик упевнено прибував дорогу до Калами. Єдиного поселення в радіусі 200 км навколо Сан-Педро, що мало право сумнівне, будемо відверті називатися містом. Примітка. Калама, поселення в пустелі Атакама на півночі Чилі, столиця провінції Ель Лоа, що входить до регіону Антофагаста. Сан-Педро де Атакама – село в Чилі посеред пустелі Атакама. Густота населення в регіоні – 0,1 людини на квадратний кілометр. Якщо не рахувати панамериканської майстралі та мідних копалень коло Антофагасти, примітка Антофагаста – велике промислове місто на півночі Чилі, на узбережжі Тихого океану. На півночі Чилі не так і багато місць, що несуть на собі відбиток цивілізації. Джей Ді Річардсон, 45-річний кардіохірург з Окленда, Нова Зеландія, відсунув крісло вглиб салону, відкинув спинку і випростав натомлені ноги. Він пробув у Сан-Педро всі вихідні, роз'їжджав околицями. Статечний челіць Флайо встиг показати багато цікавого. Місячну долину, лагуну Чакса і лагуну Баррос-Негрос, а ще місканті – місце відпочинку рожевих фламінго. Андійський фламінго – найбільш рідкісний вид фламінго у світі. Має блідорожеве тіло – та довгі жовті лапи, єдиний вид з трьома пальцями на лапах, мешкає в горах Перу, на північному заході Аргентини та на солоних озерах пустельної півночі Чилі. Заклавши руку за голову, Річардсон подумав, що не проти залишитися в Сан-Педро, хоча б на день, якби міг, то й на тиждень. Якоїсь миті він навіть пожалкував, що в Каламі на нього чекає Френк. «Френк Діанно, товариш Джей Ді по коледжу, приперся в цю глушину неспроста. На відміну від Річардсона, який насолоджувався відпусткою, Діанно відрядили в Каламу. Френк четвертий рік працював в австралійській компанії, що виробляє медичне обладнання». Він приїхав допомогти з налаштуванням МРТ – магнітно-резонансного томографа, закупленого для місцевої лікарні. «Шезинутий проєкт», – відгукнувся Френк про мату відрядження. Якомусь чинодралу з Чолійського міністерства охорони здоров'я наснилося, що Каламі – необхідний МРТ. Начебто індіанцям з далеко їздити до Антовагасту чи Кіке. І кілька міста на півночі Чилі, північніше Антофагасту. Те, що 90% з них взагалі не знають, що таке томографія, а 95% ні разу в житті не потребували послуг томографа, нікого не зупинило. Гроші заплатили, і Френк мусив їхати, допомагати місцевим розбиратися з новою технікою. Дізнавшись про плани один одного, Друзі вирішили здибатись у Каламі, перехилити по келиху пива. Звісно, якщо в тому задріпаному містечку посеред Акаме є пиво. "Що це несподівано спитав Джейді, прикриваючи долонею очі від сонця. Де, сеньоре? "Там попереду", чоловік показав пальцем, ліворуч від дороги. Флавіо роздивився ліве узбіччя. Кілька секунд не помічав нічого вартої уваги, коли раптом на відстані кількох сотень метрів нагледів щось таке, від чого його серце підскочило, а потім зробилось важким мов гиря і зсунулась на кілька сантиметрів униз. Старий вгатив ногою по гальмах і спинив джип. «Ти здурів?» – визвірився лікар – я ледь не проламав довбежкою лобове скло. Чіліць промовчав, не зводячи очей із самотній постаті. «Це людина», – сказав Річардсон. «Я... я не певен, сеньоре», – скрипучий голос старого індіанця химерно даринчав. «Я тобі кажу, це хлопчик, у мене кращий зір». І справді вдалені стовбичів широкоплечий, і жиловий малий. «Відколи це в Атакамі завелись білошкірі хлопчаки, га?» Спробував пожартувати Джей Ді. Челіць знову проігнорував питання. Річардсон примружився. Дивно. Пацан геть голий. Соняшні промені стелилися практично паралельно до землі, виризаючись в очі, Через що Джей Ді не зауважив сірі атласні плавки, що обтягували стегна малого?